muëjn të cilin këmi kalu me të ravine dhë dhëtë sënë ka Allahu jelle jelaluhu wa jelle shënuhu inësha Allah kabulli ban zotin Qurani kërin ka sënë surëtu l-baqara ajeti 19.3 shërë ramadana lëdhi unzile fihe l-Qur'an ki muëj është aji post tjera vë aj i cili un nëket muj e kam zbrit Kurani Kerimin nuk e kam zbrit në tok la zëndershën muj në Ramazanit Kurani Kerimi ka filu me zbrit në tok ash realitet që në muj në Ramazanit po jo napnot ku Allah u jelle gële alun Kurani Kerim sa inna anzelnahu pi lejleti lqatr në surën qëtrë sa inna anzelnahu pi lejleti l-mubarakat inna kuna mundhërinim Allahu qëllë dhe gjelaluë në mujë në Ramazanit e ka zbrit këtë këtë kërani kërim prej lehu i mahfudin në parë në qilë du njësë. Me një vendë ku Allahu i sotë bejtë lëzë dhe shpija lartësirë, shpija e madhënirë, shpija e madhërimit, si do qohë edhe i krabismi, edhe e filimi edhe zbritja e dit e kërani kërimit, në qilën e parë du njësë ka ndodhën këtë mujë. Pra, vendër edhe personë Edhe kohët madhrohen prej dënë punës që ka ndodhur më to. Njeri i botit madh për shembull, Allahu xhalla xelali u i ka dhënë famërlik. Vende boti madh prej prej çera vende, Allahu xhalla xelali u merrën prej vendeve dunyase ka marrë çavën. E ka Ashid al-Uma. Edhe kohat, prej kohave nuk ka një ditë të shton edhe dita e xhumë. Nuk ka një ditë Arafati do dita e pazarit. Nuk ka as një nota e, e E kadrit edhe nota e bajramit Nuk janë njajt Këto ka ndalim Pse kështu Pse në këto koha Ka ndodh një gjo shumë më rëndësi e modhe Nuk kanë njajt nota e bedrit Edhe nuk kanë njajt nota e dasmë Këto nota e në veqa veq Pra me diqka prej gjonave që ndodh në kohë në vend Apo në person Këto gjonë ma dhëruhen Allahu e ka zbukuru këtë muj ma gjërim po sasaj edhe me zbritjen e kurani kërimi, tjales vetë ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma shtore. Në këtë muj, Allahu gjëlle gjëleluhu që ka zbrit kurani kërim, ne ka pru hajeti një qëtë ahtë dhe tre në surat u lëbakara, edhe në këtë hajeti në shpjegonë se zbritja e këti Kuran i Kerimi nuk ka zbrit më kësus special me zbukuru mujë në Ramazani se ka pas Kuran i Kerimi këtë qëllim që ka zbrit në Ramazani po ajë me zbritjën e ti këtë mujë e ka madhnu është respektu mujë pëse në këtë mujë ka zbrit ajë nuk ka zbrit kajshë për atë ajë ka zbrit për qëtër sen për shka ka zbrit Kuran i Kerimi Allah o gjëllë e gjëllari unë këtë ajë du të në kalzohet Zbrytn, e kam zbrit në këtë mujë pëse e kam zbrit atë u e dhënë huden linnë nësë njerëzit me i qitë prej rrugës ërët ndërit e li framra kitabën enzelnahu ila ika li tukhridja në nëse minat dhulumati ila në nur ajeti nëmër njënë surat ibrahim e dhënë këtë kitab e kam zbrit me i ndër njerëzit prej arsirës ndërit prej jahili jetin diturit pray ignorances me, i të me, me e bota ditur mu pa ka çkak çëllëm diturime fituma is pari me fituma is pari diturin se ata mu duhet të mazoroj Allahu Kurani Karim ka thon wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun njerzit edhe xhinet nuk kam krijuu për çetërsën për veç se ata më njehmuan konto ka thon me një hadith i shkurtë kuntu kanzan mukhfiyan faradtu an udhhar Unë e isha i mshak para se ta krioj botët Unë e isha i mshak para se ta krioj njërzirë Kur kur së më ditë nëse kur shë jam I kriova kejtë këto me më njofë mu Me u njofë unë Me më adhuru, me më rangë seshde mu Me mboj i vadet Ka thonë në kurani kerim Për punën e seshde nuk, nuk të kam ngarku për seshde o njeri vestije Jo Vestije dhe qeri jam ngarku mbile Ato qertë nuk po i bojnë hile Ato qertë nuk po i bojnë hile يبوي واتني بوي انجيل اكساي بونه اذا نيس جدوله من في السماوات والارض وسوره النور من القران الكريم جوز 13 الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه ابو يشيف ليونيرس قال ثون الله جل جلاله Se qëllat edhe toka qëka ka në to Edhe në mesin e ati me mu mbojnë sesh dhe kej Me gjith dhirë edhe hor Edhe qëka ka planet më nire në vetë Mban sesh dhe muë I në linsene e valumën gjahull O ka në linsenu Valumën gjahullë Vetëm njeri me këtoj rrende re, re, Po kë i ban zullon vetë vetës Vetëm ajko i largohë Qështë ka mu ban Djali i muslimonit Gjali i muslimonës i rritën në gjepin muslimat. Atë fa pështemolit barë, atë fa mendilit barë, në biftirë në gjepin e ati, i përshkruj ka ma sha Allah. Përshkruj këmë të hoxha, me shkruj të tani vajzat apo bjek me që nisë, ma sha Allah. Në gjepin e ati, përshkruj ka ma sha Allah. Në gjep kulu hatët për me fletra hatë. Nona paye qaxhimë bismillahirrahmanirrahim. E po e klei kanë djep më, por më u bë shumë i mbar. U bash plak katuni. Allah Allah. Allah Allah ka i më, nona pas ka të fu bbo. Plak katuni më bë. Me fjalë tjera, hala madanena ve pak po shkoj për në kapuçin e ati në ditën e sometit, m'sta volli blem po shkruaj ka bismillah ma sha Allah. Ti gjali sot dita e parë Ramazanit me cigare në gojë ma asha Allah, I ma Allah. Brokeru, a thonë kështi ma asha Allah nësë kemi qëdresen shka me thonë Allahu gjelle gjelalu në kurani kerim a jetin 133 në surët u lëbakara o të huden linnas kurani kerimin po e zbritir udhër rëfijës po e zbritir rrug drejtim për njeri u por ti o njerit o bëjnat min el huda wel furqan edhe pes briti dallu mes dirugve dallu i dirugla ka thon kurani kerim alam najallahu alayni w lisana w shafatayn wahdaynahu an najdin sura al balad min kurani kerim juz 30 a thon on anuk kamon o njerit tie ألم نجعل له عينين أن نكتبها في يديه ولسانا اوداش جو مشكو para hoz mosul para tungi nuk edin me pyt وهدا ولسانا وشفتين اوداش جو امشتيلون مزميمورنات كالاف për e i kalajeve matrash matrasha matmoja në këtë bot me fut fel do njëhere mrena murit kalat dhëmve edhe të buzve kishë kujdes qka po banë me ta wa hadajna hun në cdajn edhe ti kam bobejen di rrug rrugën e hajnit rrugën e vërtet rrugën e hakut edhe rrugën e asajt qka është batil rrugën e kofrit rrugën e një fakit, rrugën e rësirës, rrugën e paditurijës, rrugën e që njërzimit, kejtë këto t'i kamësu. T'kamësu se Ramazal me linua farë, ka dënimë si t'alishë. T'kamësu se Ramazal me linua farë, ka dënimë si t'alishë. Ka pagestë si t'i bëjshë. Të jemë di rrugë, e bone ka pagestë, e lëave, ka dënimë, di rrugë. Wa ha dejna hun në gjdejnë, pra që këmë kurani kerimë, Allah u gjelle gjelë luhu thotë, وبينات من الهدى والفرقان كاين ايات اش ايتي ل ايات ان سوره البلد اشفيغن شو مير يقول الام لم يجعل له عينين ولسانا وشفتاين وهديناه النجين انا استيفاس استم سوره دي روق دي تلو دي انا دو روقا تو كشير ان سوره البقره ايات 2 3 يقول وبينات من الهدى والفرقان اكمت بريت كت كتاب القران الكريم Rrug, program, statut, kushtetut, daluse, mes rrugës zezë edhe rrugës barë. Mes rrugës, sëvërt, rrugës gjenetit edhe rrugës gjehenemit. Që që banë beja? Që që të regon njën i prejneve se cëllës rrugë ju ka ka? Që ka ban njën i prejneve? Quna? Më së më pritë një shumë herë më ju përësit me më prej dërësin më së banë i fjonë? Mos foli në her balla, në fol me vepra. Vepra dan di pjes. Kurani Kerimi komplet me 6000s disa ajete, përfundon fund me di fjalë këtit. Kët Ef'al wala taf'al. Bana, e da mos e bën. Këq i Islami komplet në di fjalë rrit. Bana, edhe mos e bën. Çi to ana do di rrugët kto vllaznie ka fillimin shum hera kso vi rrug kto e kan fillimin pi te adem alayhisalam wa qulna ya adamu askun anta wa zawjukal janna wa kula minha haythu shi'tuma ragada wa la taqrab hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin unifashta allah jalla jalaluhu ademit edhe shoqes ti hin injenat to dip fakula minha haythu shi'tuma ragada Hani, edhe knëqë nëmë ta, kjo është ka, bane, apo? Bane, hane. Dhe, uala të kërëbë e edhe i shagëra. Mëso afroni se që kjo pëjmë, kjo në mëse bane. Pi qëtu njësët islamin di fjalë bane dhe mëse bane. Edhe kura një kerimi komplet dëshifrot në këto di fjalë kejtë falu, mëse në në mosë. Fol drej, mësë rej, hajë pasu një në tonë, mësë vjerë. A jënë këto bane dhe mëse bane kejtë ajo Shumë mirë pra Kësto njëri prej neve E vërteton se cëllën rrugë Ka kapë në fjallit Dibane edhe mëseban Kër i ban pun të Allahu gjëlle gjëlelu Ka kalzun cëllën rrugë, ka kap, rrugë jelle jelle jelle a kapë Prejativit dhe rrugëve të Allahu gjëlle gjëlelu A thonë Fëmën shëhj dhe minkumu shahra Për jasumhu Kushtë a rije gjall mujnë Amazalit e ka dhe tjirë me agjiru E ka dhe tjirë me ninu e qabë ligim qobën kane më rizan ewa ala sefar ventil i lijevet Allahu jale jale kusha i smud në tëkhaj kusha i smud më stalinu e Ramazan a dhe jo gjishti ku i dhe jo dhomi ku i dhe jo temperatur kushka në krije jo gripin kushka Jo këto, ka thonë kusha i smut. E kusha i smut, a duaj shka e hanë Ramazanin. Aj shka a gjërimi e banë dhe ma smut. Regull, aj shka ninimi i mu i Ramazanit e banë dhe ma smut. Me kusht që aj ashto që isha me mundësi në filim të afiloje. Me mundësi në filim, kësukur sot, për shembol, të afiloje, nuk e dimë në mundës Ramazani me ju bo ati sebep shërimi mujtët me njës me përparushën dhe e përti ati për ditës për Ramazani pikave në kjo për regullave djemë si ta vazhdoni folë më nëltë si ta vazhdoni u shdripën për i derësit për terin funë Ramazani apo më do gjëni shka po foli ajo ju a gjë mas shka po foli njëni me qetrin edhe mendoni se ju veç di shka foli njëni njëni qetrin Kalzoni si të fol një ala e lam për teri ditën e bajramit Edhe unë si të thom e lash për, e baj... për teri a ditë Unë e mo për një meter e a ditë e lam Jo se është dhiki a gjenelt Për një met qësë për gjomi Për, për, për një met qësë për gjomi Asë një gjimës fjale zdu me një ndër Kejt ato shka të dojnë me fol kejt jasht Andë gjutë të gjitha jo Keni kujdes, edhe nëherë prej e përseli, me dhimë të atë mëdojat, jash dhe konshme, të pa bajtura jam të e përselëm dhe jash dhe Ramazanit. Keni kujdes, ju më glushët nëlt, më sfollëni atë një fjalë hipsë, e fjalët e juve, këtu njënë edhe muë, për më përngojnë shumë. Allahu gjelle gjelaluhu, wa gjelle shakluhu, atë një ridu Allahu bikumul jusra, wala jë ridu bikumul usrë. Unë për që ju këtë din të kaloni letë i smuti në të hajë musafiri e o ala asëfar ku shka me shkun Ramazan në rrug në të hajë Ramazan në rrug e një nënë mas fa i dëtum min e jamin ukar e një nënë i mas ditë për dite hane e një nënë i mas ditë pëse kështu fa unë po du që ju këtë din të kaloni me letësina se këtë din nuk a i ronë Islami është feja lepë Transmeton një atë qërëve Se kërë e kini një të thonë E, maravla Po me konë musliman a zorë Ka lëzoni një se kjo së arregullë islam Ka lëzoni se këtaja kanë shtinjë të na Ato shka se dojnë islami Ato shka kanë pasë qef me në nëzirë Për i kësa i feja i kanë full të fjallë Me konë musliman ka puna Zorë e, e, e Jo, zorë është mësme konë musliman që i shërëzorë mësë me ka në muslimanë, që i shërëzorë, njënë i ahërë amazonë, në iftarë nuk e dinë shka do me thonë me ullë sofrën e iftarë. Nuk e dinë për shemblë të muslimani i ka në kek jetën, ka thonë Muhammed Mustafa e të ikzimë. Ushë ku shërë të të ikzimë? Ka thonë farëhatën në rinda iftarë i hi. Në ikzimë e di muslimani kur thunë gjët sofrën e iftarën, në këtë dunionë. Wa farëhatën rinda liqai hi që të dikëzime i ka? A që shtu ka në makolaje, a që shtu? Më mekon shka, a shumë zorë. Rogën kejtë duhet me pira ki. E të më falni, të më falni, duhet me asë përso ka ki i pëshort. E duhet me urzu me lujtë sunës me ti. E duhet me folë nafe pa lidhje, edhe une pa i nalikë të mikroposë. Si ma që? Me shka, jo muslimana shumë zorë. Jo muslimana zorë o vlavë jemë se të merë gjali, e të qënë sa atë shkido. Edhe të të ne lejë që të qënë a gjë. Po thotë të ka dalë hakut. E dinde që e ka bitis me ti e mirë, e ka regullu që ashtën e babës edhe nanës. të nanës. Qënë të abët të buskë sa një të agjiposht me nejë. E majzë ma vojën e pritë një letër kërë të jaqojnë ato, Ta të këthi umrenat varese drugi. E kanabitizde? Me, me, mus me konë muslimat. Në qërat feja është zorë, jo në islam ashtë zorë. E fejë muslimat me konë, muslimat me konë ashtë shumë letë. Qesa leta, pra muslimat me konë? Një qëshin e 35 dit hanë shkat kishe qefti. Vesh 30 jetin i nërë. Qëka është zorë anë, qëka shkollaja në islamë? 23 ore gjimës punon shkat dusht, Gjimë sërë e mimlirë, 5 vakët e në masjën. E pa vësa kollajën. Në dhëtë e 7 dinare gjimës si janë tëtë dje gjimës fukarazë. Zora? A zora? Islamë e adini këllajshëm. Në qinë vetër në në tihunë në herë du shme shku në haqë. A përshëfë? Ska më letë, ska më kollajë. Enë vendë se me shakë u ishi e në tanë i su selamu alikum, si të ka s'gju t'gju më i sotë? A i thotë alhamdulillah alë imen jam zgju prej gjumit sot musliman kam hongër si pire alhamdulillah ma sabajt edhe jam qu mas mëngjesit kam në kazbardh drita në dinin e Allahu gjëlle gjelalu a i busqeshët pak para tje edhe ti para tje nuk rrim rëllt ja jap dorën vlau vlau të dhe jetojnë për mërak e ndihmojnë një një qëtërin pun të erona edhe dojnë gzimin bashkë mërzijat i dojnë bashkë ki jopin një një qëtërin gajrat që kjo a zora nësha jo kjo a lë Kjo alet, që këta kur të alisht të në azor, e uren vlau, e uren ku ishije, e mbil kap i gjikit, kër kush në dë njomu zdo këtë i mirë, kejt kanë fajt ije. Të ka plon, hasedit, të ambullon zemrën me zhalën me cekt, hasedit, kejt motë kanë fajt. Së në qilon, kër kush kejt, që ka të pulin, kejt zbanë. Qatëherë azor, ama pse e kishlu rrugën e islamit, azor, jo kërë pse e ki majt. Kullu amelib në Adam lehu illa saumë për innehu li wa anë eqzibih. Allahu gjëllë në gjëlelu u thot punët, muslimoni shka i banë i banë këtë për veti, veç Ramazarin e banë për muë. Punët, shka ti bojnë i banë për veti, veç Ramazarin për muë e banë. Në thëmë pëse, është ajë muslimoni që e një Ramazarin shumë i sinë qertë për shka këse ka mundësi musmeni në në, e me kujtu qertë e aftë në në. Ramaz duhet me të pa vladhja në sot e gjumon ja këtu e falë të jasën e falë të shpia s'ka gjumon pra a gjemujtë të me pa zëllojnë a qera Ramazan kështu unë kërkush ja a të rinu, ja së a të rinu pra Allah u gjellë e gjellë e lu thët Ramazanin unë e paguin që ka të më thonë Ramazanin unë e paguin këtë hadis e thonë ju ulemot më zgaboni helbet me u mashtru e me ju së tjegu muslimonve se tri Ramazani me qëka që paguot çë do të gaboni. Edhe ata thonë unë e thon kam sheh. Allahu jalla jalaluhu, sa du me paguë Ramazanin e kam sheh. Unë dinë sër saju ja pative, çka ka në unë Ramazanin. Për këtë, kështu për kët, në suratul Haqa, në Kur'anin e Krim ka thënë në ayat: "Wa kulū washrabū hanī'an bimā aslaf tum fī l-ayyāmi l-khāliyah." Ha le edhe pini në xhennet pa kufi, ha le e dhe pi një shëtit, një jeton, ikzo, një këzohë, një knaqnu, në dhe nëtë pakufi, për shkak ditave Ramazanë, për shkak të ative ditave, shka i keni një një. Fjala Ramazan, mu mdo këtë se kemi spjegu në të kalumën, shka ka kuptimi. Fjala Ramazan, a shë marë më në gjuhën Arabën për fjales Ramda, a fjala, fjala Ramën, në gjuhën Arabën dhe me thonë tërnoki i devës. Drejtë për drejti, Halama fal që fjalë me shku në studimin e gjunos arabë. Domethën salli i shkratinë zarabi, aabis ku e nëm devja trnoken e vet edhe i djeg prej njerëtit verës e ngren pak. Devës të teles, nuk as e mundën me i djeg komën, por s'ka as hywanshka ka jetuar dhe alinci si viç në chat, si viç po i vogël, në chat sallin e nzet. U ka thon doni herë ai chat shumë nzet, edhe ajo kur ta lojë komën e ngrejt pak i ndronë venin rëmd i thojnë të ngrejt mës komës devës prej zalit shkretinës i cili anzenën rezët e djilit të ati vendit Al Ramazan që kja fjallë që piqëtua në nërme fjallë Ramazan që ti muji a rabot kërë ja kanu mujve emnit që ti muji që ke temen ja kanu piqisa ja kan mu su kur të me të dhe, dhe me qërëshorë i ku jam fjala qërëshorë? Duhë i thekële? Qërëshorë, vakti qërëshiave. Edhe eh? kjojtë Ramadhan, dhe më thonë zhegë, të qipë, ka të nërgjë. Ramadhan, zhegë. E zhegi kuj këtu të na? Të kini nimi, apuna me deve në mosë kimi punë. Zhegi kuj? Zhegi i mushknive. Zhegi i mushknive. A ke korë me drapa në Ramadhan? Do ponë gjamija, ma do jokë. Do aqondr se kanë po. Pi pi generata tereja, i kimi veten xhamik kush ka po i mësojm, shkapara fjala ose, ha. Gjël, shka's gjël, ha. Hër subhanallahu. Ka'sh, ka'ka. Loj. Kave aga oja, loj. Kave san loj. Ai kave ka, loj pa an loj. Dono këtë gjë, shka'apre lom fjala lom, shka'a lom. Lom. Mi të lëvit të eshet në apërsob, a ka është një nëzantë të ka thonë. Shumë të eshet në apërsob të lëvit me lëmë. E po moral shka. Mërëvesh, që të një katërsa dhe apes, e din shka moral. Mota, vez, shka. Rej, shgeven, as... Të poshtë po të në motar në 800 vetë, se di në thelin e parmenë, as rejt, as gjevën, as... Se të s'po e di, s'po e dija, për shqiptis e s'po e dija, jo. S'po e di, s'ka me po. Se kam ri, a ke korë me drapë A ki punu, a ki, ki mështel seva me lesh gjomin Ramazan, seva të fabrikët produkteve të nëzet, a ki mike 800 grad me mështel, a ki mështel? A ki punu Ramazan asfalt, a ki shtri? Ramazan verës, a ki, ki nejtë kushkrijet hekuri? A, pa ve fjale Ramazan, shka për mështon? Këto mështë këni pra, Allahu gjelle gjelalu, ka thonë ju le motë pak polni këtu parit. Limna muësë e une këto i fladiti A sa umuli Wa anë eqzi i vihi A ki hip më Ramazan Në kombaj të a i fluni a ki hip A interesant shumë Dhe në këto më shkëni Une i fladiti Ramazan Une pagu i ditën e kja medit Jushtë uni ulemot Pës pjegoni parafërsisht Loj nuk ka, ha? meninu nuk ka loj A për shqip një vlasni Dosën për janisin heç Dosën për janisin e dhe dhim një të bura Dimërëtorë është i duhet me një një Në flatë, në dimë, në zhegë, në mradë, në akëllë, në bordë Hësë sërninë, kjefi më Që dosënë pëjaninësit A di një kuatë defekte o bura Shti defekte, atë zhegi asha Shti s'ka më është zhegë agat, A të ditë e ga, shti janë defekte Jo, ditë s'ka më ma shkurt Ja ditë e shkurt Shti kuatë defekte, a thu Shti defekte ashtë të mësë robnija të mësë robnimi i njerit për insanëve tonë të Allahu Gjëlle Gjëlelu shtimo ashtë ash i qare se ki njeri islamin për fejë nuk e don kët fejë nuk e don ki. ki don një një më masin një një më prom shka tham ku që ka majt menat një një më promit shka e spjegum amna a tham proma jo Rën ve kur nuk kishmë detelin me yjit bushtaja bata, i kemi pas kno skejte haj. Bushtaja bata, thata, çukatme, i shemde grazën mos jamo, meravësh mo. Meravësh mos far vitaminin. O ka minuta tara tro. Po e bëjmë nihet me minuta zot nien zot. Me bushtaja na ki rast. Kan goj, kan me votë. Na ki rast valla. Bushtaja bata na ki rast. Subhanallahi pek spiti mos besimin Allahu xhelalul kushduke ban nimet këtë Ramazan me ninu s'ka ka rrug dalje s'ka delil s'ka argument për veç kuijt për veç smutit edhe aty s'ka mesafë për veç smutit edhe aty s'ka mesafë askeri robi vladin ndarshë edhe ajo ndonjë njerëzit ju ndodhi askar me hëngr buk po thoni çka me bën me hëngr rob me hëngr çka s'ka komanda e që tërkuj këto kejt okay, kaza e bojnë mas ama jo edhe ato shka janë të lirë jo edhe ato shka janë slobë qanë sot e në pajen ma te që në likohen këtë ras mesin e muslimanve me qitë si Ramazanin s'altanat me cullë të vogën të tërim nja gjash vetë e la ato shka i kanë 5 vetë me i të razu për i gjumin si për kejt pin 5 vetë të tërma kejt me i të razu në si për ama jo me një një kejt pin 5 vetë tërma kejtë Ma shkje dhe femna Jo me një një kejt Me një një pinë në në vetë A man si firë kejt Jo për që të se Me pa Me u adaptu Me pa shka po bërë me, me i pa ndodhit që ishpushkojnë Me emsu se tja man si firë Se si më stitrazon ishti Verës nga thë ishin disa njerës Shumë shumë shumë ditur Thë ishin uh, Mushkniti gjegën Shkuna pa të në tonë një harë një njëri në Gjermani Kër ishme më, më hoqë mushknit i gjegën, se hënez njëzët e divet i ka. Dove thonë, kime njëzët e divet, mushknit buta, shumë të njoma, kam t'jallëm, mushknit shumë të njoma, hënez njëzët e divje sharë. Kume ditë? Kështu kur ta bëjsh hesap, me dal njude, e me ju turë, kështu me i bëjë gjënë, njëzët e divet, qëkoj që si nëjlonë. Allah u gjëllë në gjëleluja ka dhonë të në fuqit. Dhe Ramazani, më shkënit e njoma për i badet. Trazohet! Trazohet! 5 veqarim, 6 veqarim, trazohet e sifir. Afrojët e sofra, edhe e thuj, shti jemi të ongër sifir për me një në nësër. A majnë e të hajë nësër. Se Ramazani edhe 7 mod vet, edhe 7 mod vet të arshmët del prap në gjegjë në gjegjë. Po që si ke adaptuës mi unë tanë, prap del më që a i shka i ka shti 5 vet edhe 7-9 vet sa vet i ban i ban e zëtë di e kurë thia i në verë të ne me mëshqnit njoma hi e kam fjalin me mëshqnit njoma të besimi pa besimi i në verë shti se ka një një nëse verës nuk e një nëse shumë gjegat herë mëshqnit e njoma të ne ki 10 një dit 10 45 veqar 10 20 veqar të e kshirë televizorin desh di i qetri pak ma plak enjon i pak ma iri e pa çi shkoni pa pregaditur s'ka bëjmë na Allah viton e ya men bi dunyahu ishtaghal wagharrahu tulul amal walam yaza fi ghaflatin hatta dana minhu al ajal wal mawt ya'ti baghtatan wal qabr sanduq al amal dha notis ka me ket dunjoje za glavit me ket dunjoje ngujo edhe shpresat e larta të kanë habit këjtë. Shpresat e larta, i mizi, i pa, i pa thun, të kanë habit këjtë. Dhe u ala mje zelfi, i ga fletin hatë të adena, minuhul e gjënë. Edhe që shtoti në klapim, nga fletë deri kur, me latja e shpirët të vetë, pas ka dalë një dhe, një dit përdu dhe bolmo. Qisë ma bolmo? Nalë. Dhe ku pa qita në gjimës, u kri dhu se në zanë me gjallit pari i mjeri unë që tërkur të këshirat mu Allah i gjelle gjelalu i ka thonë me lashe shpirtave qëko meri a shpirtin qatajlonët ku ku kur ka me lashe shpirtave e ka pa një non dibinok në zin o no zot dibinok i kishtet o thir tha Allah u gjelle gjelalu hu Jam e laik, jam e laik Shpirtin merja Asaj ato dilemi mua Qe më banë gaj Shpirtin asaj merja Ato di kanë zotni Ato di Njoni njëzete një vetë <të> Masë pak të gjemot judithët është allardë Interesant, shumë jo dhima shpirtin Për shumë kanë qepë larkë Fush Njënë Fus. njën njëzete tri vetë Njoni pas ka ornu Je, kuran nuk ka Edhe në hadisët e forë Atë për nga merita së Nuk ka A ma është tregjit Në që në nësit dë tri vetë Në kam veta Pas ka bëjt dron me shpi Në ditë të ra bregit të posht A ushë me pushu Dron me për shpi në breg O zë E ha mu kanë këputë kompë Mosë së po shkonë Ço mat chat me laçë mo, të morë vë. Ë, bomo, çaj. Nat moment me laçë shpirtave, ha. Sa fash këm në mësi të do drop në ngrenj pak. Të mësi të do drop ak ti ngrenj. Kush po desh, mba vallahi, kush po leti hap me selë. Brahma si çu shtukanë. Masi edhe masi 125 vet ves po to diska. Kjo s'ka domethon kjo. Kjo do thot se edhe sonte në shmund e dhe nesën ashe mundun pregaditje gjëmo pregaditje po ju për darsëm e shifri, për pat gazepin mu tu pregadit për darsëm, shka së pëtë bojnë në gruja pasaportin së tamo të mërimit për së tamollit të të drejtë për paris ju lëdhen kej po shka me po? mu pregadit për darsëm për darsëm mu pregadit a për darsëm në dhe darsëm do darsëm në për dalsëm në për dalsëm në për dalsëm në për d e përdek me shka Allah gjellë në zhelelu i shkojmë në matë mirë, matë ndershëm, matë dashur në një melën mirë me atë gjona shka zote gjellë në zhelelu në e ka bëhë fart Allah i shkojmë matë dashur të ajë, me atë gjona në e shka në e ka bëhë fart shti për shemblë muaj në Ramazanit kimi hi për atë për thomu ne trazoj sullimin të shpia trazoj, trazoj në të adim, në të anim, të shofin është t'i zbotë beti është t'ja flashtë është t'ja dimën Trazoj kej Ba në usbun të shpia Për na Me kush që që që spjegoj Shka imi t'u boj Jo është mi trazu Po me uspjegu Shka imi t'u boj Shka vodojmë bu, na me boj Na Kemi trazu Sultetoni dhe mi e qu vet ma herë herë part, Me herët qatë herë pak Me këshirë televizorin Box njoni qa gjë Gjetë natën e lume qu Revoluciju baken Shka kam i letë Kër dis kejt janë që sa ati pes njoni i mirë ke 10 milion dolara gjem nga ka më pa të mpi në kejt 10 milion dolara një majke që të si uki po para 10 milion dolar në afko në Na ka 5 miljar njërë kejt në si firë sa ati pes këtë qumë si firë e në meqë prami shkojshmi kejt dhe më shpjetë në gjithë nëzërën pa qëmë gjithë ditën pa puna po, po dhe shtijë dhe sot dhe më qashtu që në motë e kini rastin, që në altë e... jo pësë në motë... a i në altë e kapërën e... si vetë, si vetë. Si vetë më një menër, në pishti pëjaltër heki vërrejtën, që mui që shore dhe korikë po vjetë. Më smelë një shumë si vetë. Si vetë më smelë një shumë se si vetë e kini punë në vakten e shatit shumë në krizë. Shampionat, kampionat i botrori fuzbalit në Amerika. E një në rëzik ju dëma qina si vetë E po çishte. Vazh interesante shumë se ato lojna ata janë shumë largat, do do të luhen më sabah. Do do mas mesnote, të luhen mbas mesnote. Kto i vënë na mirë mazreke, bashkurt duhet me shkuën në fush. Bashkët harë i vënë. Do para dreke, do në drekë, do për natë, do mazreke, do mazdarke, do mbas mesnote. Runa zot. Për varen e si vëmë. Runa, zot, kjo ka mëndu, kjo ka nga pusha xhall. Runa zot, me zot me gjën freskët. Çu shto janë do luajë do dhe me ibadetet e Allahut xhe lalehu. O ta bësë e kam vartë. O dhe se ka kohë, leti hoxaj, e aji, qashtu e ka aji, zakon me ndze, zarmin aji, qashtu, aji qashtu s'pjegon, du, aji, aji shkatë bojë që të rësën. Kini kujdes, se zarmin i gjehenemi ta ma ndze. Allahu gjëlle gjelalu unë kurani kërim, ka thonë, kul naru gjehenemi, a shabdu harra, thujun zarmin i gjehenemi ta ma ndze. Ftofne, shimne, me shkame e ftofe dhe me shimë, shimnë me urdhni në Allahu duke respektu, allahu jale jale e respektu dhe të e praktiku praktikon e urdhni në Allahu gjellë e gjelën u e shimnë për qatë Ebu Bokri radhja Allahu ta'ala anuhu kur ka arë rakti Ramazit ju ka thonë shokve dhe dhatë kubu ila narin au kattumuha qënu shimnë e zarë min shkëa këni kal qënu shimnë e zarë min shkëa këni kal dhe me thonë qënu qënu fallu edhe na shomë i tashimi zarë min shkëa këmi kal qëni vjetë me ninhimin e mujt Ramazalit, Allahi Jelle Jelaluhu ve Jelle Shannuhu, kejt botës Islame anëmon, këllajja u prufë. Allahi ative be Mujahida ve mbost në shka janë të lifëtun këtë mujt, me Ramazal, me dëshir ative gjemë vetë ndërshëm, që janë të lifëtun me dëshir, me dhek, me vdhek, për i plumit, për i plumit anëmikut, më nilushëm Allahi Jelle Jelaluhu, atime shka desin deregjët e shëhidit me gjithë sevabët e ramazarit ka bulja vëft, insha Allah edhe nasibja vëft edhe neve në ndihmov Allahu gjëleluhu njëherë dhe për gjithë mund pak nika qore me u fresku e disa drishke të imponuara prej njerëzve të cilët as vetën as neve as ato nuk i dojnë me i hudhë përsh e me pas pak kujdes nika qore e njoni prej neve mës mujt kur gjoh atime me unimu në kohën e si firit me ingrej durët s'pa ku mësë mu i shkur gjo me bo me thonë, o oh, Allah i jon një moju edhe këtu ke bo shumë pun ma si s'poshkoj ma gjena s'poshkoj ma gjena veni, du, u da shke me shku ke aja, aja puna jon sa ative, është qaqa jonja hiq as ma pak, as ma shumë sa ative, sa jonja haroj politikën mode qëte mona ata ajo se ka venin këtu asë renin se ka asë renin u dachë, qësë për e bojmë ata po këtë qëtërën kujdes ka fanë Allahu qëllë në gjelaluwa bin Eshari hum jesë të këfirun në kohën e sifirit musliman bojnë istikfar në kohën e sifirit musliman të i bojnë lutjet i bojnë doajat e vetë asuj o oh Allah në mojo musliman ve a gjë në hindi a gjë në kishmir në mojo musliman ve ku hindusët kanë vu Kanë vu vu në letrat e veta që në Kishmir mësë me lonë gjami përmi tukë. Kanë lu vu akte që muslimën Kishmir si vetë mësë me hinë të ravi. Kanë pru vendime qeveria hinduzve që muslimënët mësë mujnë me një Ramazanën Kishmir. Thuj ozë zotë, së kurnat e qafë, shahë, qaf. si amë amirë, si amë amirë me evlatë e me babë e me nërë. Emë sofrat, gëzuara me sofrat të moshme, me një jetë me Ramadan, me Taravih, me Xhamat. Emë na sihatë me Hoxhën, me, me, me Muezzinin. Edha ativë Allah i jone ban javlet. O Allah ban javlet muslimanëve tani në Ramadanin Filipin. Se kanë kursë të vështira kët Ramadan, qeveria e Filipinës ka marrë qendrim Ramadanin mos mundi nëu. A dini kush janë këto? A dini skuq skuqja e Javeli? Kjo anë që e qeveria është ka, ju kam kalzu me herët pak se 21.000 vajzave jam ka prejë gjitë mëslinë din muslimat. 21.000 vajzave. 8 mëzveqare kejë. Mëslinë dhe muslimonit e ato dërëhë. Hindusët a i dini ku shenë vlazni. 21.000 dhjemi kanë trevë një ndi. Mëslinë din muslimat. Të të në halë, njerëzit për shofi në ndërë Dhe mund të më rrej Më këndaj ama Vështë se thash unë shqip i fola rrej, Vështë se i fola shqip Ta kështë nërmen se qëlimi amaj pel pak Ta kështë nërmen se qëlimet Jene dhe matë lartë Hala ka më mrejna shumë Ta kështë nërmen Se programi i Serbijes E dhe i Filipinave Filipinasve dhe i Hindusave Edhe i Qifutve ashkejt Edhe i ative ruzve Edhe i Devi Dovenit me gjithë venë Edhe, edhe kiklintonin edhe butrës galin, kejt ash po po po po po ashtë një program i vullosër prej një dorës e venjë në shkrumë. Këta ta kishën me. Shka vazhdojnë për tije, po vazhdojnë edhe përat kishmir. Shka po vazhdojnë për tije, po vazhdojnë edhe përat një gjeri. Shka po vazhdojnë për tije, po vazhdojnë edhe përat një hindi. Për kejt neve në botë ashtë një program i arturë. Allahu të gjellë të gjellë luhur në ketë mujtë madhë, Në rej durët natën dho mëntane Masit i shimë është dritat me ra me flet Në kamë, më zberë Në kamë, shimë e dritën Kur kush kejtë të fletë dunjoja Në rej durët thuj O Allah i jonë Ketë mu i kabul banaj nevë Thuj o Allah i jonë qerve banajnë kabul Banaj nasib të aninojnë këtë muslimantë mirë Anë mikon tonë bananasib të a fitoj Ama së ne fitojnë që shto Së ne fitojnë veqa vesh Së ne fitojnë si cëllu i pileve krien vetit E fitojmë vetëm bashkujmë grosht, një miljardë e gjimës, vetëm në të munirë. Vetëm në të munirë, një miljardë e gjimës grosht, vetëm në të rastë e fitojmë. Allahu gjëlle gjelalu ka thonë, In të nësurë Allah, in njënësurë kumullahu, fe la gharibën e kumë. Sit ju ndihmëj unë e juve, s'ka më kush ju mund. A unë ju ndihmëj juve, sitë ameritoni. Unë ju ndihmëj, sitë ameritoni, me ka sënë të fratë, a komin dhezë të thona, ins